Bios teunic vein. Alorita vezti punto astian, anche erratia, sortida di beti dara. Kapitalari. Mura imposhatuari, spekulazioari. Esker gantsoa. Eta saio horren errepika Ostiraletan Orgubitatik aurrera León entzule leónentzulemaiteok eta hementxe gaude bueno gaur gauden, ez dutute xinistiko zegoeretan gauden zegoeretan gauden ezta bisargorre bai arratsa maiteok eta gaurkoan ba, aldaketa bat emanda jarko eta bizargorren artean paper aldaketa esan dezakigu bai horrek esan nahi du bani ni honetan ba, teknikari mailan nahola eta jarkoi kazetari edo satariaren mailan Kontu kontari, kontu kontari bai. Azken finean botan izuenik, ba, erronka bat botanun hemen zuzenian ba, Teknikari lasik hasi konula 2.000.000 urtean baino lehen Eta igandean ba, praktika batzuk brutu ostean ba, Nik ustut ba, nagoela prest gaur egun lanoi aurrean bateko Eta gaur izango da lehenengo froga, eaz emoz iten dudan Konfiantza goldoak azun igan, jarkoi Bai, bai, nahiz eta horri ikusten zitu dan Ister dipatzetan, tentsiuneak hasan beharrean Baina bai, bai, konfiantza dokat, ikasle hona da Eta, bueno, gaur hemen berriak aparte baditugu bi elkarrizketa txo, edo, bueno, elkarrizketa eta bakarrizketa bat. Bai. Eteren, bueno, ba, akizute e, Argentinan badukagulako kolaboratzaia, baina, bueno, aseiratik asiko gora, eta, bueno, gaurkoan, amagoia izango dugu gurekin, bera HET gelditu eta mugituko kidea da, eta, bueno, dakizuten bezala, bazken egunetan, e, nahiko itzagai izan da HETaren inguruan, bai, e, frantziako esango dut, e, diru diru gorda, bueno, diru kontuetan bai. dabilen, ze batek e, sanduelako diru xautsia dela, eta bueno, bahorren inguruan eta baita gert, obritan gertatu diren ez behar batzun inguruan hasiko gara. Erni aldean egon duen zulu horren inguruan, ta. Eta ondoren, ba... Eta ondoren, zer, baurrekoan ba, xangin izuen azkenean gure iragorri Iramarri. Argentinar berri horren ba kolaborazio sinengenurak jarri oso luzea zalako eta ja pues irasa yo era bat beteagunulako baina oraingoenbait ta iragorrik ba kurdun gorduen inguruko batezeko banen ematen ai den ba inguruko hausnarketa txiki bat ekarri dugu bueno txikia 90 eta 16 minutuko da gutxora bera baina bueno espero dugu zuentzat ba argigarria batez ere izatea gailoaren inguruan eta ba bukatzeko zeekin bukatuko dugu jorkoi ba esker gantxo famatuarekin ja da internazionala bihurtu dena Eta bon, igual ja, emango diogu hasiera berriei, ez? Bai. Hordun, ba, lehenengo berria... Ba, lehenengo berria, a, ba, ez dakit, ja? Ah, bai, iak desaudientzia eguna deitu duela, e, azar baren hogeita lautikan, hogeita zortzira, eta, bueno, beraz, e, trantsizio mai bat eratzea eskatu du ikasla bertzaleakek, eutxeko rektoritzari ikaslen eskara erantzuteko, eta, bueno, ikusi bere jarrera ez aldatzen, Ba, deso ditu du, eta beraz, ikasle hau gazerate, bat uzteitezte, deso bedientziak gunera. ba, guzti honek, anzen dira piskat, donzeren ezarpenarri, eta bai, bimila magozgarren, ba, ikasle, bueno, eskuntza estrategia beharriari, azken finean, beste benere, goiri zelaia eta bere, jendeiak eguztiak, ba, ez du, kontu eta neuki ikasleria, ba, bertan eman behar diren, pues, egokitza penak, eta aldaketatara, pues, deon artean, adosteko. Baina, bueno, bakizue, betikoa, ez da. Eta, bueno, baihau, ja, rengo berriakin jarra hituz, ba, salto txiki batingo ingo dugu Katalunia aldera, eta, bueno, ba, bertan, ba, igual, masen hitzak ekarri nahi izkizuet, jaur bertan esan ditunak, atzo bertan markatu, zergatik ari gara augustia eragiten, Eta bueno, berak ba, bere galdera berari erantzuten dio esan ez, de herrialde eta gizarte proiektu bat garatzeko ez. Azken fina, badakigu, bertan erabakitze eskubidea pilpilan dagola, hor dagola referendun bat gora eta bera, egin ez egin, hasieran ba, berme juridikoa aukibartzuna alboratuz, berme juridikori gabeko kontsultantzeko bat egitea erabakizuten, ba, konstituzionalaren erabakia delata, eta zer gertatu da oengoan ere, konstituzionalak beste behin ere, Ba, debek, debekatu egindula kontsulta hau eta ez soilik hori, baizitegago. Ezaguna den Fernando Díaz Berné ministerioak esan du beraz ziur dagola mozoek legea betearazteko betearaziko dutela. Gustuen dugu beste behin ere Espainiaren jarrera eta bueno, igual loin bereekin jarri aurretik jarriko dugu beste musika pixka bat, Eta gero jarraituko dugu. Horri jarraituz, e, gaur, e, bueno, jakin berri dugu berritxo bat hor gazteiz gertatu dena. Eta, bueno, ba, jakizue, ba, horren unbait e, lanbide edo laguntza soziala jasotzen dituzten egoitza bateko hori hilaretako idare, idare, batean, ba, bueno, e, pertsona batzuk zudela, hor e, hilare e, egiten, eta, bueno, horietako bat e, benetako... Bertako, benetako giz, giza semean nun bait, e, emezortzia bizenak, bertakoak direnak, ez duela inoiz inoizitxetik joan, eta olako pertsona bat, ba, hasi omen zen, e, haotxa, ozenki, pixkator, atzerritarrak ez baleude, eta kola motzagoa izango zela, berak bere laguntzak hasoko zuela, eta, bueno, nun bait, e, bertakoa den ere pertsona batek, atentzioa dituzio, nahizu zeitzare esaten, eta, bueno, ba, pertsona jendu jage hau, e, ba, hasi zen... E, borrokan, bestearekin batean patean pipa sin den gustatu atentzioa deitzea ta ara, ba, berri lasgarri bat, ez? Honek denak agian baduka e, ze pentsa marotorengatik, agian agian esaten dut zere nik uste bagoitza baduela burua gozak pentsatzeko eta bakoitza nun sartzen den kontuan edukitzeko, baina bueno, ba badirudi jendea sinisten duela tipoonek esaten ditun gezurrak eta ara gertatu denez beharra, tamalgarria. Mendik ezgarrantzotikan gaitze ezten duguna. Eta bueno, ba izan da Gasteiz altetik hasatu berri dugun berri hori. Ba, egia san, egindizan gautzatakala, zuk oso ngeisandu bezala gaitzetxi, eta nik pixka azuri kontraeramatez, nero ustez maroto horren erantzule zuzena da, azken finean berak alako jarrerak elikatzen eta sustatzen baitu. Mino, bueno, albobatera utziz jarraituko dugu azken berriakin, eta bueno, ba, berri hau pixka datekarri nahi zandugu pixka datezker gantxoa, azken finean, ba, urreko irrazienera ipatu benun bezala, eman dira... E, antxeta irratiak antolatuta e, Kolombiaren gatazkaren inguruko hainbat jardunaldi, bideomanaldi bat emanez, atzo, e, aste artean bertan e, mai bat Eta bueno eta nola ez, ba, Kolombiako lendakario presidentea, egondu da estatu espainolean, rasoilekin bildu da, eta rasoik esan dio ba, lagunduko dula Kolombiaren gatazkan bai politikoki, eta inkluso diruz ere, Ba, konpon bide horretan laguntzeko prest da gola, ez? Eta hor nahi bai, bez, horraazten nahi, nola aiteko, ez dakit, sentzazio zirrarra, raro bat, azken finean, sanola izan liteke, rajoi bera hemen, bai, Kataluña eta Oskalerriarekiko, halako jarrera ezkor eta mugietzin bat eukitzea, dan aukatuz, inkluso Eskoziaren baitan ere, pos, ukazioa eta edo isiltasuna mantendu zunean, eta gapatean ez, Kolombian ere, kriston soziala, armatua bera dagun likutikan, ba, konponbide horretan ba, laguntzeko opres dago. ez. Eta bueno, hemen luztatu nahi dugun pos, ondoria edo da batez ere, azken finean, ba, nola Kolombian bertan ez ez dago nazio arazo bat, ez dira hitz egiten nazio edo herri-berri baten sorreraz bezik eta azken filan Farkek eta LNek eta Mugimendu sozial aldarrikatzen duten ada, heraldak eta heraldaketa sozial bat e, banaketa justu baten ondori oztola, orduan horretik anoste dugu, oizan ditekela gauztan nagusi bat, eta ere, ba, egonda itezken akordioen atzetik, ba, transnacionalak bertan sartzeko, Santos segman dizia daiteko sarbide erresago bat, edo, ez? Zer deritut zu jarkoi? Mm, bai, bueno, ikusi dugu errajoiren jarrera zein den, eta anik uste bere kintzak eta bere itzeka delgia dirazten dutelea egoera. Bueno, pues hoain beste musika apiskatekin utziko ez eta ja bere horren bultan, lortzen dugun amagoiakin egitea, bai? zerruguru ra ja ga buena contacto egin dugula Amagoiarekin ama Arratsaldeon Amagoia Arratsaldeon Arratsaldeon bai eta bueno e, ez dakit lehen aurkezpenan esan dut ez dakit izango den e, HT geldituko eta mugituko kidea zehala Oi da Oi da eta bueno e, Tolosa aldekoa Bai berekoa vale, bai Ba orain arte dena ongi Earki Ba bueno e, besterik gabe esan genizun aurrekoan elkarrizketak tunek genizula eta bueno e, zuzenean ongi bai daitezuzu zuzenean Juango ara elkarrizketara Vale, va. Ba, bai? ba, ba, ba bueno, gabe, azkenaldian pamatu e, egin da, e, bueno, famatu ez, pamatua da, baina e, bai, e, berriro ere azeleratu da HTak ekartzen e dituen arazoak eta e, batez ere zuen eskualdean agertu den e, ba, zulo, zulo famatu pamatua tengatik, ez? Bai, hori da. Agertu izan ernialdeko zuloa diritzaion, zuloa, mm -hmm. bai? Eta hortze, ba batu eh, daitikena da, ba, ikaragarretia izan dela ez, zer esana ba, duela zuluak. Baina, eraberian, fama bai, baino guretzako behintzat oiko ez usteko izan dela ez, oiko gertaera ez, baino komilat jarriko nuke ez. Mm -hmm. Zeren, horrelako ez beharrak, eh, abiadura ondiko terrenean, Gertatzen baitia, behin da berriz, ez? Eh? Ba, eriotak girela, eta beste hainbat faktore eh, ez behar gertatzen dialata. Uh -huh. Beraz, ezaten eh, duzun ez ari da, ba, ba atxeteak dakartzan eh, ondorio etako bat bakarrik izan da, hau eh, da, nahiz eta gero famatu egindan zularena, baina txiki bat, oza, gehiago egoten dira. Hoi da, hau izan da, momentzu batean izugarria, eta ba ikusgarri horietakoa, ez? Eh? Baino ba, beste hainbat eta hainbat kasu, ba ez dianak hain ikusgarriak eta beraiek esantzuten bezela, ez? Eh? Bi aste basianoi girtatu zala ez tare sanez. Eh? Eta baina baina hoikoa oi, da. ordun jo. pentsa, pentsa. Jo, hoikoa ba, bada kontu zibiltsaango jendea. Jo. Bai, bai, hoi da. Eta beraz, esan duzuzuk, eh, gertatu zela zuluarena, eta bi astera, ban un baite komunikatu batek egin zutela. Eh? Nola jakin zen hor zuluaren berri? Eh? Beraiek instituziak berak emantzuten, eh, bertako erabideren batek, eh, pertsonaren batek? Hoi da, bertako ba, pertsona batek, kango langileia bidez, bai, eta horrela, xe izan zen berria, gero, ba, denbora gutxian, Ah, Zabalduzan batatean, eh, komunikabidetan <laughs> eta egieza gurean primarritsuta, eh? Ez ezkar zabalduzan bai, baino halaxi izan zen beratzen ikusten duenez, eh, instituziotatik erantzuna ba pizkat, ezagut obrak babesterena izantzen, ez? Normala normaltzat jotzea, ba, jode, kasu horretan ez da ezer, ez beharri gartatu, ez? Baina, jode, arriskutza izan daita ken zerbait. Hoi da. Ko uh, jablaritzak ikargi dago oh, ez, eh? Bera jantzako guztia hau egunerokotasuneko hogidea izango alitruzela dela, eh? Zoi transmititu, dugu, eh? transmititu izan dugu, eh? Eta oan ja horrela koz ja zeresan ere sanik ez, eh? Uh -huh. Bai, eta e, ikusi dudanez ere, informatu nahi pixkat, elkarrizketak egin baina lehen e, ba, zula izan da puntatxo bat, baina e, bertako obrekin ere e, Tolosalde eta inguru horietako eh errekaetan ere arazoak egoten adidira, ez? da, bai, egille eh, nola aipatzeko bai erreka puntua bai zalatu deu honetan, honekin batea, ba noetan bertan izan delako, ba freski bizurri bi eta oso sanguratsua, ez? Baino bai, eh hoia noetan gero erabedian Este aduna nebai va ba, justu Herriko Iturriabea, ez? Ez da la bai bai erreka, baina espisti herri herdin daukazun Iturria oi bea, bai. E, ere bai ne hortuin adunan bertan, eh anoetan bai erra erraibatzuka gertu zian dapatean, eh hilda erreka batean. Bai. Eta horrela ikusi e, daitezke gain kaberriz, gero librada ugari egon dira. E, libradak zenaibet e, oborratan bertan adibidez tolosan pasazan ba lerketa bat eta harrika ilian juntziala eta kasualiadez norbaitaneango baliz ba, e, hilda egoteko harrizkoa zegoela ez, uhum. eta tellatua ba, pustak eta erorizian e, txebatekoak hor ba, norbait egongo baliz gero alegina adibidez ba, hango erreketane bai ba, dago karramarro autoktono bat eta ia desagertzen Eta ikusten duzu eh? horrelakoak bai, behin eta berriz e, gertatzen dira, eh? Mm -hmm. Eta, e, aipatu dituzun kasoietan ere, instituzioek e, jarrera berdina azaldu dute, normala dela, eh? Bai, ]aki? bai, et, dia gauza batzuk, ez ikusiana, eh? Ba, labistagorda esateana, ba, guk bereien jarrera alamoz ikusten dugu. Eta kaso honetan, ba, esaten dute joikoa dela, baina hoi, e, bedez zenetan gako e, hain ez zikusiaren da egitea, ez? Mm -hmm. Azkenpinen guztionen aurrian, bai, zure mm -hmm. norren aurrian ez dute bai bazkiten duela bihaste eta duela zenbora, hoi pasa dela, baina behar den bezala, bertako e, jetleari eta a, a, gutxienez jakin behar duen nahiri, e, horri ere onduelara zibabe, lurjabeago arekin esaterako Errialden bertan behar berdan bezala itzen gabe ta izerrrez eta, eta gainantzea ba berdin beste hain baldekotan. Eta bueno, arazo hauek que Gateway badiogu eh, diogu, eh bueno, ez, berez HTAk dakarrena arazo ekologiko eta bueno, sozial hoe geitzen ez? Eh informazio bezagainera eh lengoan ere, e, Frantziatikan eh ba, Tribunal de Cuentas ero delako batek e, aipatu zuen e, gainera HTA, bueno, Frantzian izango zen pentsatzen dut, e, bertako HTAren inguruan. Baina e, ez dela errentagarri, ateratzen gainera? Oira, badaro Azterlan bat, e, badaude Azterlan bat zuzera, uh -huh. eta notzi Azterlan hoien aurrean, peresan handia dago, ba, frantziatik etortzea, ez, Azterlan hori, eta ba, espreski, ez, e, ba, puntu, e, pertsona izan gure atxu bat, bat zuen gandik, ez baina bai, beraiek esaten duten bezala, eta beste hain bat txostenek adieraz duten bezala, ez da inondik inoa abidera garrila, ez, e, abia dura bea, ez, eta ez du inongo balioik ekonomikoki. E, orduan horrean, aurrean, ba, ortsa garritzen dugu, ez, <laughs> aldan aldan eurrin, baino betikoa, ez, azkerzinen, e, zango dira, mila galtza, ipatuko dira, mila galtza, baina ez dela eh, la instituzion partetik, edo eh, iritsi behar duen partetik, ez dela eh, jukaerarien aldaketarik ikusten, ez? Eh? Eta, eh, zuek uste duzutea dibidez, eh, frantziatik egetorrien berri honekin eusko eh, jaularitzak eh, bere ikuspuntu aldatu dezakela, edo hengo duela ba, denak uste dugun bezala Paso Olimpikoa, ez? Bai, oida, e, paso olimpiko puntu horreta, ez, orain arte, ba, gertatu den bezala, adifeko kebai adibidez esaterako bere egotaz izuzten, hau txeteren bide gara lotuta, egon dia, ba, ba e, txoko askotan horrelako komentarioak, baino, bai, orain arte egin duen bezala, e, egite ingo duelako gaude, bai, mm -hmm. ikusiaren da, eta zerrehongo ez, ez paliz bezala, ez. Mm. Ba, bueno, eh gureagapartetik, ez dagite zeot zergeiago geitu nahi duzun honen inguruan. Aukera ematen dizugu, ba zeot zergeiago geitzeko. Bai, ba animatzeana, ba e, parte hartzeko antolatzen die ene ekintzatan. Vale, va. ba mi eskeramago ya eta beste bat arde. Vale, ba basuei. Venga, yo. Bueno, agur. Ahora te gustaría de luego. S S S S S S Magatuenare, bere bizitza la kurtzen dioguru. Berekin batera murea ere. Urdakaldi zuak daite gainzu. Bakonatu, go, hoyana. Gitotzago, urte miamo, rokosu talpiko, eta irten la madurara. Pasaya Ha, bueno, hemen, hemen ez dakit entzuten den, bai? Bueno, gaude txegaude, ba, barkatu teknikoari, pixkat gordinean gabiltza gaur, ikustu duzute, nabaritzen da esku ikutua diferentea dela, ba, batez ere introa, introa gordina izan da. Ha, bueno, hemen txega biltza, eta, bueno, jarraitu dugu, amago hizketan enteratu zeaten, nola, usko jaularitza, beti bezala bere eta jarraitzen duen, htea proiektu estrategikoa dela, gainera, esan du adifek ere, ez pakarik frantziako... E, finantza zehonek, e, jo lehen esan dut ongi erderaz da, ba, ez da diteterako berriro. Bueno, zeak, e, frantzia dikadanetorritako berri horrek, ere, adifen, bertan, Espainiako treneko obrak egiten dituztenek ere, esan dutela ez duela, bide da, gati, bide da Garritasu. garritasunik, haundirik ikusten, eta, bueno, ba, hemen eusko jaularitza bakizute, urkulu, urkulu, urkulu gauna nola hor... Urgabe, galdituko den, eh? gizakoa. Errekak idortzen hor, erri alde eta talo esan. Martxan tan, bai hori asan. Eta, bueno, beste behin ere, ez, kapitalismo basatioen ekartzen dizkigun ondorietako bat. HT bat egingo da, e, bere garean superportuak ina izan bezala, bukatuko dute, dirua usha, xautzen egongo godeira gu bitartean e, dirurik edo beintzat bizitzeko baldin zago ez dugunean, eta, bueno, pixka eta magoiak esan duen bezala, ezta. E, ea, bere ejarraituko dutela lanean, saiatzeko e, beintzate aurkalera ateratzen eta ea, ea sortiri duten, eta zer dugu erain jarraian isiak orde. Bueno, ba, lehena ipatugun bezala oengoan, ba, iragorriri emango diogu hitza ez? Irakorri, ez de Argentina txe boludo ez dakit bukatzerakoan txe, txe bere do, boludo ditu harko diogu, ez dakit bueno, hausunarketa nik entzondut eta, bueno, interesgarria badela minen, bueno, espirotugu, ba, bakigu ez, ba, honek batzutan eukitzakela nolabatzeko bait zakilerako bakarkarrizk ezta ba bai dira piska batez igual edo baina bueno, ez dut aurkitu dugula formula, ezta, eh amenoe egiteko eaintzat. Bai. Besterikabe, ta... e, ez, emango dei zaio gunitza Argentinatikan, gure iragorri jaunari. Denoba rachalde no Gabón, eh ezkerantzoko guztiei eta eta nola ez estudianengo zareten jarko iri, bisargo iri, greko jaunari, besarka handi bat asko goratzen aizu eta zeta. Eta, bueno, sa, jungo gaira zuzenean, lehen gohan pixka denboraz pasatu egin intzelako, eta gaur naiko nukena da gerian utzi, ba, nola hemen Buenos Airesen, E borroka internazionalista ere gori gori handagoen. Hau da, beraren soberanatozaren alde borrokatzen duten herrien arteko elkartasuna asko jorratzen den. Eta gune bueno, zergatikan esaten dut hau bat zoki genolako e, aukera parte hartzeko, ba, e, manifestazio edo kontzentrazio oso baten txubaten eh Turkiakoen aurrean eh egintzena. Zergatia gero emango ditut, baina lehenengo gustatuko litzai da kena da pizkata saltzea modu oso zabalean e serden kurdistan ba kontzentrazioarekin e, lotura zuzena daukalako gero ikusiko dagoen bezala asko ke, akaso handikan, ba, mapan ere kokatzeko harazeko ditugu, eta guztatu litzaiak horregatikan, ematea kontostu historiko txiki bat. Kurdistan hundago, ba, Kurdistan e, ekiar de urbillaan dago, edo europatikamentzat ekiar de urbilla leiturikoan dago, Mesopotamian. Mesopotamia, bana banau, sumerioz da, bi herrien, bi bairen artean dagoen e, lurraldea dozonaldea esan nahi du. Eta, ba, esan bezala, Kurdistan tigris eta eufrates inguruan dago, eta Anatolia eta Zagros bezala Mendien, mendien inguruan. Hori dela ta kaso honde inguruko herriek ba e, mendiko herria bezala ezagutzen dute. Eh, eta oso ez da oso jakina nostikan e, drama kurduek batzuk esaten dute 10.000 urtetik angora dalamatela zonalde opar horretan bizitzen baina e, bueno, e, historian aurrera go egin ez, e, sartuko gara ba, kurdistan otomandar imperioan zegoen garaian ez da, nahiz eta imperio barnean egon e, e, autonomia, maila ederrak, konkistatza lortu zuten garai batzuetan zehar behintzat beste batzuetan ba, buruzagin arteko liskarrak ere ugariak e, e, e, izan ziren eta eta gora berak ukizituen herrikurduak baina orokorrean beraien desberdintasunak eta mantentzeko eskubidea eskubidea eman emanzitzaien. Ontomandarri imperioaren ez dakit ordena edo orden inposatua bukatu egiten da lehenengo munduerraren ostean. Munduerra horietar gero e, Gran Bretania eta Frantzia ateratzen dire bigarailea garrantzitsu bezala eta Tomandarri imperioa desegin egiten da. E nallderako haiiallaketa ba, oso nabarak gertatuko dira, eta aldaketa hauek ba izango dira aginduak, ba mendebaldeko bipotentzia hauen gatik ez, ba, beraien derisen arabera egingo dituzte banaketak. Ealdaket hauen baitan, ba, dibidez Persia desagertu egingo da, eta iran bilakatu, otomandarri imperioa deseagin egingo da, e, Libano eta Siria-Frantziaren influenzia geldituko dira, eta Irak eta Jordania-Gran-Bretainaren influenzia pean. Bestetik ere bai, hau garrantzitsua da ere bai ulertzeko Turkiako E, Turkiako estatuaren izaera oso izaera, oso izaera e, unionista razista eta saiatzen dena baturkian, bakarrikan turko, turkoak e egotea ez. Izan zen, bagoigar mendearen asieran e, ideologiak emalistaren sorrera. Hau, eta turk teoriko-politiko-filosofoak edo garatu zuen, eta honen bitartez sortu zuena izan zen, hau esan duguna ez ideologia nazionalista bat, baina unionista eta rasista. Eta bilakatzen saiatzen zena, Turkia, Turkia, estatu nazio ba homogene bat bilakatzen, ez. Ideologia honen aterkipean egintzen ba, jenes, e, armeniako genozidio adibidez edo kurdoen kontako sarraskik ere bai, ezta. Baia bueno, bagoa ze ba, bueltan, lehenengo mundu gerra eta gero egontziren aldakete aldaketetara eta kur kurdoen, kurdoen edo kurdistango egoerari repararaz ba e, ematen zuen ba kurdoak E, ba, autonomia edo edo estatus politiko juridiko ba lortzeko aukera zuela baina bueno hau zapuztu egiten da mila 1923an sinatu ziren Lanuse ankarako eh ez da hitzarmen horiekin eh ba kurdistan berriak gaur egun bizi duen zatiketa formalizatu egiten da gaur egun kurdistan e, ez dugu esan baina lau estatuan ba, lau, lau estatutan dago banatuta E, Turkian, Iraken, Sirian eta eta Iranen. Turkian dago populazio gehiena, ogei miloi, e, Iraken laun miloi, Sirian bi miloi, Iranen sortzi miloi, eta eta kurdistan kanpo beste sei milioi, beste sei milion kurdu bizi dira. Beratzen ari gara ita giten berrogei miloi pertsonako populazio batez. Ba bueno, hau izan da lehenengo kortea, esartu dioguna eh eta bueno, naiko interesgarria, Kokopenorokorra egin dugu. Nik egia esan ez nekien, eh 40.000 ikurdo zirenik, hori onartu beharra e, ez, ez duen espero, gero lurraldetasuna, bueno, jende batek askotan gertatzen da, ez? Kurduek esatekoan, bai turkiakoa oso argi daukagola, Sirian orain ere. Baina ongi ongi datorgo goratzea aldetan, ba, ez herrialdetan, ba, eh euskaldunak saia badugu bi herrialde potentzialen artean, ba, imaginatuan e, Asia, nola da gongo zango den kurdistan, eh, lautan, esan du, bueno, lau, bos gara... Oie, esan barnu, no, ar, ar armenian, no? badode kurdu batzuk armenere, orduan, ba, iragorriko, narte, harkia saldu badu imadu ere, hor bat zuzenketa txiki batingo dugu esan ez, ba, armenere, badauztela kurduak, orduan, esan dezakegu bos herrialdetan aldetan, o bos derri alden baten baitan, daude gaur egun borrokan. Eta bueno, badatu gehiago go, jakit nahi duzutela? garaitoka dugu bigarren zatitxo labur batekin. Ba ikusi dugu nola lehenengo mundu gerraren ostean, ba potentzia garaileek ezonaldearekiko berai interesak ezartzea lortzen duten eta eta muga batzuk marrazten dituzten, ezta? E, hortikan hortik an 60. hamarkada lartea, ba herriak bere independentziaren aldeko borrokan eh Esan dezakegu ez tituela oso pauso esan guratxuak ematen ba, e, Potentzia imperialistek eta bertako eliteko zondo, dakizkit erabiltzen ba, e, Buruzagidez berenien artean dituzten gatazkak beren, beraien interesen alde, alde jartzeko Baina, erilogu egarren amarkadan, eh, aldaketa, aldaketa ugariak gertatzen dira herri honen historian. Ba, unibertsitateko gazetalde bat, azten delako marxismoa ikasten, leninismoa ikasten, eta azten delako berper, berpentsatzen kurdistango egoera. Eta teorizatzen dute, ba, nola kurdistan herrialde kolonizatu bat den, eta eta ezartzen dituzte edo jartzen dituzte jopuntuan, puntuan ba beraien negoeraren beraien klase eta nazio zapalkuntzaren e, arduradunak eta bainpekanpoko imperioak eta, eta, eta inguruko estatuak e, ezartzen dituzte opresio horren erantzule bezala teorizazio orokor honen askoz ere garatuago dago teorizazio honen ostean balaberrez praktika politiko berriak sortzen dira ez eta eta E, oneri lotuta, mila bedratzerunda irurogeita ideologia marxista-lenenista daukan PKK sortzen da PKK da, Kurdistango e, langileriaren alderdia Turkia, Turki, e, Turkiako estatuaren barneko Kurdistanen daukana, ba, eukizanduena, ekintza zageiena historikoki E sortu eta eta denbora denbora gutxira e, bere lehenengo lehenengo ekintza armatuak <coughs> egiten ditu eta honen ostean ba datezasken intentsitatea gora gora dijo gabe. Eh ulertu badugu eh aurrean Turkiako estatua daukala eta uker ez da Turkiako estatuak E, munduko laugarren ejertzitorik boteretxuena daukala eta ba turkiako, turkiako estatuak bere jarrera unionista eta arrazista arrazistarekin ba ejertzitori erabiltzen du gupidari gabe kurduen aldarrikapenak apenak zapusteko zapusteko eta txikitzeko adibide bezala ba laroita malau eta laroita masai garrun artean turkiako ejertzituak amazazpimila, per, amazazpimila kurdu iltzituen Bai zibilak, eta eta edo zer, harrapatzen zuen edozer, eta iru r, iru herri guztiz r erre, errezituen. Era berean, ba kurdu izatea edo debekatua debekatua zen, bai ba, kurdu e, kurduen hizkuntzan hitze egitea, bai kurduko azera politikoa hitze egitea, eta azken finean ba, kurdua sinela esatea debeku zen. Eh, orokoragoan ere eh PKK oso, oso berrikuntza interesgarrek gartzen ditu zonalderako eta erebai interesgarria da guretzako e, apurtzen dituelako ba Mendebaldetikan eh ekialderik ekialderekiko daukagun aurre aurreritzi asko, ehz orientalismo edo esantzaion hori. Zergatika esaten dugu hau? Ba, bueno, pixka bat eh zertatzen duelako ideologia marxista leninista iraultzailea zonaldean e, Emakume kurduek oso borroka, oso borroka latza eta eraginkorra dukatelako gerrilaren barnean eta, eta gaur egun e, izten dira izatera, e, ba, ez inolazan, agente, agente zentrala gerrilaren funtzionamenduan e, buruzagitza guztiak parekideak dira eta eta zonalde batzutan adidez siriako iparraldean Ba, ba emakumez osaturiko gerrila oso badago eta ez da bakarrik e, zenbaki kontua, diskurtso feminista ere oso potentea daukate garatua eta honek e, beste kolaborazio baterako ere eman lezake baina oso interesgarria e, esan bezala e, oso e, PKK e, kurdistan askapenaren borrokan e, Ba, eraldak eta izugarrek gartzen ditu e, konfrontazioa intentxia gora eta gora dihoa eta poliki poliki ba, errik urdua altxatzen azten da, bere, bere goelaren jabe egiten da eta gerrilarekiko elkartasuna eta, eta gertutasuna ere gero eta gehiago da Bueno, ba nira gorrik ere jarraitu du pixka aipatzen, eta, eta bueno hemen, beste ez zerraitu nahi duguna Aie, es ez, ez ni batez ere bare kuriosidade bezala da ta batez ere pixkat goraipatzea goreipatze, goraipatzarren ba, ez emakumeek dakaten paper hori, ba Kurdistanek eramaten duen iraultz honen baitan. Bai aipatzea, ba, ba iragorrika oso ongi azalduen bezala, badago incluso gerilla oso batez emakumez osatu eta, baina hortik harago ere badijoa, ta berak ere izan du diskurtua dagola, baina ez. Hala ere, incluso badaituzte eziguneakola dereitzen Ba, eziguneak uste dut jarri diotela izena, nun gerrien bertan ikusten baldin badote, badodela jarrera machista, edo gizonen batek izango balu, jarrera desegoki batola, ba, finismo, feminismo horrehen ere ikuntzan, ba, pertsona hoi bidartzen dute ezigune hortara, eta bertan piskat ba, bai ausnartzeko, eta nolabait bere jarrera hoi e, egokitzeko benetan ba, jarrera iraurtzea feminista baten. Baitan, nahi genun piskat hoi, Geitu ez zakitzuek Seo Sergio goitu naizun jarkoionen inguruan edo Bai, ez, nik aipatzagatik an, eh, aipatu ba, dugun bezala, ez, e, Euskal Herria ta Kurdistan bihar zanpatu garela, argi ikusten da. Eta eh, naiz eta agian e, go, aigora oraintzero bertan askoz gordinagoa da Kurdistanen den. E, bai, e, ere ze paralelozun, paralelotasun dauden e, historikoki, ez da herri izanpatua, herri Zatitua, eta baita ere eh ez? Aipat hasi dena aipatzen debekuak urdoeras egiteko, debekuak urdo azferaz egiteko. Ba, ez, pizkadagian hemen eh ba, bat zure Hegoaldean eh horitzapenak segituan etorren zkigu, ez? E, frankismoaren garaira, e, debekuak eta bueno, hori ere ilegalizazioa, PKK ilegala izan da urte askoz, hori ororatu badugu. Bai, beralde erdi politikoa ere. Eta claro, azkenean e, ba, gertatzen diren eh borrokatzen duten herrien arteko palaletasun ugari. Orduan ba jarriko izugu 20 Azkeneko... bai segundu musika pixkat, piskat lasaitzeko lazuek ere, Uf, holako ausnarketa eta dato pila interes jaso tagero piskat musika piskat lasaitu eta gero jarraituko du ja azkentxamekin. Ausnarketa horren azken 6 minutukekin ado. Eusko lego, berria honetaz esateko, eta, eta baitare be, berresten dugu, kurdistan lau estatuetan dago banatua, eta beste, beste estatuetan ere, kurdiz, e, antolakonde kurdo ugari egon dira, baina bueno, den bora dela eta salto gingo dugu, eta aipatuko dugu bai, e, pekakak eta, eta bere e, buruzagi gorena den Abdula Okalanen bitartez, e, mai gainan jarritako proposamena proposamen hau sobera interesgarria da eta garrantzitsua eh aldaketa bat ekartzen delako PKKren barnean eh honekin herrialde kurdoak edo PKKak eh zehaztearren uko egiten dio herri kurdistango independentziari eh, eh ausnarketa, ausnarketa sakon baten on, ondoren E, okalan buruzabiak e, ulertzen du estatu, estatu eredua, Estatu nazio eredua Gain ditu barra edalagoela Inbentzio e, ba, Europea arredo Mendebaldeko inbentzio dela Eta dominazio erramenta bat Bezala erabila izan dela Erregio horretan Horto berak planteatzen duena da konfederazio demokratiko baten alde borroka, borroka egitea konfederazio bezlitzateke bakarrikan kurdentzako izango baizik eta federalizatuko lituzke bai kurduak baina gainera armenioak, kananeoak surianiak, ihituak e, belutxeak e, turkomanoak ere bai, bosnioak arabiarrak eta barreta barretabar orduan eh eta estrategia aldaketa honek eh aldaketa kualitatiboak e, ekartzen du ekartzen du estrategia ta praktika eta praktika politikoan. E, gainera Konfederazio Konfederazio eredunek, e, baliatuko luke ja, e, garatzen jarraitzea sozializismo komunitario deitzen dioten hau da, baina eh hartu ikasgaiak teoria marxista eta iraultzailetik, baina baita ere berreskuratu ba Kurdistango herriak dituen antolaketa sozial eredu eredu tradizionalak eta baita ere txertatzen zaie txert, diote e, dudari gabe ba e, e, eraldaketa prozesu honetan gizarte pareki parekidea sortzea pekakak ematen duen aldaketa eta estrategiko horreri eta ba, konfederazio demokratikoaren preposamenak daukan potenzialiedadeari ba, beste goera bat gehiten zaio eta da siriako egoera berezia. Ez? Ba, basera lasa den gobernoren kontrako, kontrako gerrasi zenean, hortikan ba, gutxira 2000 mabian edo barraldean, kurduek lortu zuten beraien, beraien zonalde guztia siriako ba, ejertzitori gabe gelditzea eta beraie gelditzea, beraien ejertzitoa gelditzea horren kontrolpean. Orduan honek ematen du ematen di aukera ba, gestionatzeko bere lurraldea eta konfederazio demokratikoak markatzen dituen puntuen arabera antroatzeko gizartea. Honek ere bai, ematen du aukera, ba, da plataforma batez, konfederazio E, proposamena beste zabaltzeko eta aurrera egiteko bide horretan. Horrela, oh, eta orain hobeto ulertu dezakegu zergatikan Turkiak daukan daukan jarrera. Eh, ba Europara Europara hurbiltzeko hurbiltzeko bidean dago espalditikan, e, potentzia imperialisten base bezalarare egiten dulan, bai Otanena eta abar eta etaztu inundikerenei Siriako iparraldean dagoen zonalde kurdu mantendu dadin Horregatikan ez ditu uzten pasatzen berai, beraren mugabarnean dauden kurduak kobaneruntz e, gerrilarekin borroka, borrokatzera Horregatikan bidaltzen ditu tankeak estatu islamiko, islamikora Bidaltzen ditu trenak armamentuarekin e, Atzo salatu zuten, ba, Europatikan zetozen fundamentalista dexente asko entrenatu zitula Turkiak eta eta bidali zitudela Estadio Islami eta, eta nola saiatzen den beraren politikarekin ba estatu islaminikoain dantzen eh suntzitu e, kurduek kobanen burutzen ari duten eh erresistentzia. Hortaz ezagitzatela engainatu. Estatu islamikoa, engendroa da, estatu batuek indartu duten Asiriako operazioan ondo zetorkielako, Turkiako gobernuak ere indartzen jarraitzen duena e, kurdistango gerrilaren eta kurdistango herriaren e, e, ilketa eta, eta esterminioa bilatzen duelako, eta gaur egun terrenoan, zonaldean, E, Tinko enborrakatzen duen indarra Estatu islamikoaren kontra Dudari gabe, siriako iparraldean dagoen Gerrila kurdua Gerrila kurdua da Horretarako bildu ginen atzo Turkiako enbaixaren aurrean Salatzeko nola Zelako hartu eman E, Artu emanak dituen Turkiako arremanak e, Mendebaldeko in, Potentzia imperialistekin Nola nahi duten inestabilidadea Mantendu zonaldean ba, Kurdistanek daukan e, Petroleo eta ura Uztiatzen jarraitzeko Eta salatzeko ere bai ba, Turkiaren, e, Turkiaren jarrera e, Kurdistango herriarekiko Bestetik ere bai nola ez Elkartasuna dirazzteko kurdistanango herriari eta, eta indarrak bidaltzeko zirako iparraldean dagoen gerriari. Ezker ranttxotik ere bai, Elkartasuna bidali nahiko, nahiko genukean dagoen gerria kurduari, e borrokan jarraitu dezan, e, beraien proposamena zabaltzen jarraitu dezan, e, ondo aterako balitz, e, sekulako eraldaketa karreko lukelako zonaldarekiko indararremanak aldatuko lituzkelatuko, eta imperialismoari sekulako kolpea izango izango zelako eta imperialismoari ematen zaion kolpe oro herrientzako herriantzeko berri izugarri ona da. Bueno, espero du gustatu izana eta horrengora arte. Den nokala inorrez den ala ez ez den no osskala inornez denarez zak libro fushi aka la katea zak libro tenoka no ala esterestenoka la inores den Bale, ba, mentsa izan dugu kurdistanen hausnarketa egindiguna iragorri jaunak. E, nik uste hitzela izan dela, bakigu gu, bakarrizketak e, kogorrak izaten dira. Baina horregatikan, saiatu arazuei modu eroso batean, ez, gure komentarioak egitzen, bai musika pixkat. Baina, baina, nik uste merezizuela esportzu txiki batekitea, bai zuen partetik, bai gure partetikan. Zeren, e, ama, ama segin minuto izan dira eta informazioa. Osotzeatz oso oso oso ongi laburtua xanai dut. Honekin irudi orokor bate egin daiteke, gero hombre, ñabar durekin, ezta? Baina aizu. Nikuzte miraririk ere zein da eskatuta, nikuzte da iragorrik sagutzora beintzat e, aurre iritzi bat egutitzeko jana bueno, hau da gertatzen aidana, hau hau da kontatu ez didatena, hau da kontutan izan bardetena eta hemenik aurrera nik neuk ez neronek ingo du nire iritzia propio eraiki eta azien finean ez ba bera esan du bezar azken finean ba borroka internazionalista Hor da, garrantz ez, eta jarri duguna bestia denakala inorez, ba, sentzorretan ez kordinizanek libre, Euskal Herria libre, eta azken finean, ba, gu naizta emenez, pero gure dozeinek intzaekimen elkartasun gisa, osa, eskertuko dute, eta guk eskertzen dugun bezala egiten dugunean. Hori gus. da, herri horok daukaskatu bidea, baita ere, estatutan ere herriak ere zanpatu edo delako, neiz eta batzuk ez duten ala uste, baina ala delako, eta beraz hori da gure emezu behar mendikan. polituetabeiatzen ah. Ika biltzenak elkariltzen zer. Lukatzen abbeiaak ira dugu.bitziile olegrikikautzian Biutxi naiz. Hak barutsi jauuko dira beste gure Euskalleriak Laburtzen nafartak Uden zu okay. okay. oh, yeah. <risa> Ba bueno, hau izan da emeak taldearen abestia, denokalein horrez, entzontuzuten bezala. Kuriosoa benetan, eta bueno, garrituko dugu irratxearekin. Zer da gu orain, gorri? Ba guen ja, bukatzeko garaia da, dakizuen bezala, ja, istut neki txukuna eskein izuegula, eta bueno, ba, bukatzeko beti bezala, pare bat proposamen asteburuntako eta eta bueno, ya, ja, bakoitzak eraki zala, nora junta, zer egin. Orizale ja, lenik eta behin hemen gertura joko dara, hemen ondora, gure Irunera eta bertan ba aldeko mobilizazioa deitua dago Azaroaren 8 honetan eta ordu batetan hasiko da San Juanetik. Beraz animatu zaitezte, nik uste nahiko egoera berezian da Katalanak. Euskal Herritikan eskotan eskatzen dugu kanpotikan guri babesa emateko. Aurrekoan gainera kandela Candela piztea egonten, e, San Juan Plazan bertan eta Egia esan e, lana hartu zutenek planttxukuna egin zuten, eta niikuste emaitxukuna. hori da eta emaitzazu, aititza ba, polita izan zen, ikusteaz ez da Iruen olako, Ba, egia esan ekimin osori janera izan zan Baten batek ez baldin baki izan zan, pues, engenun kandelen bitartez estelada irudikatu eta bakoitza ba, bere, pues, nahi baldin batzunez borrondete bat eskeniz enmanezo bezan da, ba, pizten zituen enbat kandela, eta, bueno, ba sazpeterdi kaldera, ya kandela guzida pizuta zogelarik, irudikatu genun ba, oi, estelada, argazki batza genun zegoen jendeakin, tenestu, eta jendeak izan zun zernorako, ekimen originala eta txukun izan zan, jendea, pues Nola baita, arrera hona intzion, eta bueno Bago guidei berri bat, eto, Hori da, eta hori izan zen lehenko fasea Elkartasuna dirazteko, eta bueno, ba Hau dugu bigarrena, ez, hau da Behatzean daukate beraiek e egun markatua nahiz eta debekuak debeku Eta dirudien ez aurrera joko dute Hala dute. Ba? Eta beraz, anio batzen zaituztegu Ba zuei, elkartasuna dirazteko Gogoratu, azaroak zortzian Guerdi kordu batetan, sanjuan plazetik Abiatuta Eta gero Ba haukagu lexakan Ya ja, a sararen 15ean aizuzen ere independentziaguna bertan ba, bertako eskualdea bueno bastante inbortziri aldeko herriek e, gazteriak hobeto da, antolotutako independentziaguna ba pizkat ere ba guzti gusti gai honekin ba dezakiguna ba, hemen argi dago erabiltze eskubidea eskatzen dugula baina hemen badago jende batek ara jo ten dura ta independentzia nahi duguna gure herriantzat Orduan, ba, bertara ba, osnaiduna gerturatzea, bertan hongo da Manifa Bazkaria kontzertuak, eta baina bueno, nik uste dut, beintzat gure eskualdeko jendeantzat badagola beste kimen interesgarriago, beintzat gertukoagoa eta bueno, nire uste zer interesgarriaga. Zer da, jarko jauna? Ba bueno, e, Bertxo Bazkaria antolatua dagoela zean, erna ikastantolakundeak e, antolatua, e, bialdi dizor kiak. Eta bueno, e, kartela txukuna da, nere izudetan, maialenak kizu eta xamoak hartuko dute parte bertan, ama bosteuroetan, e, dirudienez, ama bosteuroienetan, barne, lehenengo blatera, bigarren blatera, postre, kafea eta kopa, beraz joder? Niku eta bertxo sella aparta así orida. que nahi bat zute, gertura tu. Eta bueno, ba, noski, gaur nerezin antzigur gure ezkergantxo matua. Gaurkoan audioa ez dugu ekarri ukabilena, arazo tekniko bat eda medio. Bueno, baina hor dugu efektua egiten bizar gorri. Baina bai, gaur ere ezker gantxo bat emanai dugu. Nere gatik, eh, triple, kuadruple eta bueno, jota fogo zen horregunero. Eta noski, ba, ezker gantxoa gaur, badijoa, gazteizko... Tipo, mahoenari, hau da, iztilua, goberatuko zate, ezaio asian ipatu dugula iztilua egontzela, ba, bueno, hortz arrazista-fastista batentzat, nunbait, ba, horretzako jungoa da ezker gantxoa, eta jasotzen badu, ba, efektuak indezala benetan. Ez da, hala? Hala da, mezita, eta, bueno, ba, ja, espero dut, guztu izana errazio gau, dut, Eta, ez ditu da nankasartzen dirik euki nere lehenengo irrasa jontan. Ta... Bueno, izango gara izango pazienteak utziko digu, hartu barritu oiturak, egon bar da hor pixkat, ez dulo hartu garra beste baina, hartu ditu oiturak, orten txihunetan, ba, normalean, gertatzen dira. Baina, bueno, nahiko txukuna, nahiko txukuna. Ezkerrik asko eta urren arte. Aio! Las víctimas terminan perdiendo la vida. Si quedaste callado sería la feo. Estás haciendo viejo y malo como Paul Pierce. Te están consumiendo por dentro y culpas la crisis. Dos años sin curro, no vas ni una man dices que se muevan los demás por mí mucho. Facebook, poco, Infojobs. Me da igual si baja la bolsa o muere Steve Jobs. Sorionax si te forras apostando. Chaval, si te lo gastas en porras o esquiando. No. Te cogerá en la cama el día de la revolución Estará todo grabado y no saldrá en televisión Apuesto a que muebles y que adornan tu salón Seguro que eres un fanático del valor Hasta mi abuelo flipa con intereconomía Unos medios los censuran, otros son porquería A pie de calle la cosa va peor todavía Unos ni pa' comer y el rey de cacería Si fuera elefante te atacaría de fijo Te aplastaría a ti a tu hijo País de pan, de ereta, pan y circo Vivo en suspense cual peli de Hitchcock Los trapos sucios del galo, sobre el la crán Las bardenas convertidas en zona militar Ellos se jactan a tu cara y no haces nada Solo pones el culo, esperas la patada Fuego, lobos vestidos de cordero El único que manda es el dinero y qué ahora que tan pegado no te hace gracia, la policía repartiendo democracia y mienten, pregúntales a quién defienden. Para ellos solo somos gente que ahora que tan pegado no te hace gracia, la policía repartiendo democracia, la democracia nos ofrece fiestas con alcohol, la iglesia con la biblia su herramienta de control, imposible vivir de la manera que vivimos siempre hay alguien vigilando que no salgas del camino si te gusta decidir aquí puedes decidir y poco, A acá Un minuto de gloria debajo de un foco, las luces y las cámaras que alumbran nuestra calle, decora cuando esa vida y no pierdes de atrás el resto el año, no quiera ser distinto del rebaño, si quieres criticar gratuitamente no hace daño, la cola al baño está siempre llena de farlo, pero que se sienten de puta madre ejercen su derecho, la libertad de decidir quién es para joderte, elegir un modelo de ataúd vender tu muerte, unos rezan a Pachamama otros le lavan corona y la mayoría pasa prefiere tener su coche tuneado Talego por un untarle de merengue a la barcina Preventiva pa'l pobre, el rico libre confianza La dictadura del mercado estableciendo alianzas La frontera vallada, el obrero explotado La ley, la trampa, el paniquico, el gol televisado Papel mojado escrito, paz impuesta por la mafia La policía repartiendo democracia Fuego, lobos vestidos de cordero El único que manda es el dinero y que, ahora que tan pegado no te hace gracia, la policía repartiendo democracia y mienten, pregúntales a quién defienden. para ellos solo somos gente y que, ahora que tan pegado no te hace gracia, la policía repartiendo democracia. Vamos, fucker. Hey. Dios te unitic vain. Laroita vezti puntos asián. erratia. Sortida di beti Kapitalari. Muga imposatuei. Espekulazioari Ezker ganchoa. Eta jai horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.